اندل سن اندل سن اندل الله بن عيسى وصلات على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد درس من كدروغ حديثا انه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا اقصد حتى يتمدا Odebuk u Revi radijal Ahud s da je Allah poslan Nisana Allah celem rekao Allah Žešanu ne prijima namaz nekog od vas kada učini hades sve dok ne abdes ti uh, Ovdje što treba prokomentarisati u hadisu uh, nepoznati riječi to je ova riječ ili ahdese odnosno hades šta znači hades hades se tu nači podizanski pravnika ono što izađe na dva prirodna otvora od onog što kvar jabest misli se znači na vjetar na na mokraču i na izmet što, što izađe na dva prirodna otvora znači odnosno abismi znači znači Allah džesho ne prima namaz nikog od vas kada pokvari sebi avdes sa tim da mu izađe nešto na dva priroda otvora da ono što kvari avdes imao i tu veliku rezidencu uh, čunjaka uh, šta se da li sve što izađe na dva priroda otvara avdes ili samo nešto i šta od tog to je duga mesela ko kriča za sebe znači jašan ne prima namaz kada neko znači kada je neko izgubio avdes na ovaj način da mu nešto izađe na dva priroda otvora, čak imamo govoriri upitane kaže šta je to hades? Abu Hurajra. Paon pojasno da je to puštanje vjetra. A potom sam objasnio primjer, znači puštanje vjetra misli se i mimo toga, znači znači izlazak mokraće i iz metaka. Svedok nabdesti. Svedok nabdesti, eh, odnosno eh, znači opće značenje hadisa je to eh, da Allah je lešanuhu uh, na nam ocasi sa ovim hadisom da čovjek kada bi klanjao, bi klanjao namaz da bude, treba da budi na na, u najljepšim obliku i najšijem izgledu u smislu čistoči i izgleda i zašto zaš je to obično zato što je uh, u takvom zato što u namazu on uspostavlja kontakt sa Allahom Šaanu e učineći ibadet namaza on razgovara sa Allahom dželešahnuhu munadžat takozvani tivo razgovarańca Allahom dželešahnuhu i zbog toga treba biti u na najljepšoj u najljepšem bliku u smislu čistoči tijela tahareta i, smislu, znači, uh, uh, tahareta i u smislu njegovog izgleda i zato postoje ti propisi kako osoba mora biti koji šator mora da ispuni da bi da bi bilo da bi namaz bio ispravan a ovih je i ova taharet Hadi su ukazi na sljedeće da kaže namaz muhditha, da namaz onog koji je izgubio abdest muhdith znači onaj koji nema ima abdest namaz onog koji ne ima abdest ili, ili nije uzeo gusru nakon uđenugluka da taj namaz la da taj namaz se ne prima nije vanja, ne primas kod Allaha dželšanov. Svedok ne odkloni te, te dvije smjednja. To je hades ekber u asgar. Takvu če njac fatih je to mače. Znači imam hades ekber u asgar. Hades ekber to je veliki hades i eh, asgar mali hades. Veliki hades je znači kada je osoba džunup i otklanja se sa uzimanjem gusula. A hades asgar mali hades a to je kada se izgubi abdest i otklanja se naravno uzimanjem uzimanjem abdesta. Također hadis ukazuje kaže da je hades, znači hades u smislu gubljenja abdesta da je uh, odnosno uh, hades u smislu odgorka smjesli, znači da je to uh, puštanje vjetra, mokrači ili ili izmeta, izlazak na prirodna dva otvora, da je to nakid vudu, da time se kvari, da se kvari abdest, naravno drugi dokaz i argument ukazuje. Uh, značenje ude la jakbel u ne prima, neprima Allah želešanu namaz neko od vas la jakbel uh, kabul, neprimanje u stvari znači ademo siha salade, neprimanje znači neispravnost i ne, nevaljanost namaza da, da se ne prima taj namaz ademo za, kao da ga nije obavio ne može obaviti, ali se on ne računa ne računa se i neispravni namaz ko obavi namaz bez, bez abdesta odnosno ako je pod hadetom Ovdje govorimo, uh, ako se to desi nenamjerno. Učenjači će sad govorili o tom ako osoba namjerno klanja bez abdesta ili džunup. Kakva je propisnora? Tako da imamo, imamo neki stavove učenjaka u zanefijskom vezu kaže da onako namjerno džunup klanjaju. Bez abdesta namjerno klanja da je to dijelo kufra, da je to izmijavanje se izgleda. A od onih koji klanjaju pod stanu džunubluka su ko sihr bave se. Ljudi koji se bavi sihrom. A vaj, u vojenskim među ljudima treba predstaviti da su muslimani, da su odehli, hajera i tako dalje. Jer treba prevarat narod. I odu među ljudi, klanjaju i čak i predvodi Kako to spoji sa njihovim sihrbarstvom i s namazom? Spoji se time, zač stvari oni sa svojim namazom stvari, negiraju namazan i smijavaju se s namazan. I čak jel, druga solucija, ako klanja namazan, nite ga klanja po glavaru. Pogled po se džina s kojim je sklopio ulogu o zajedničkom suradnju, ti nečisti dila koji radi. Također kaže hadis ukazuje da je taharet šart valjanosti namanoza. Taharet ovdje misli na, na abdest, u slučaju na abdese, Znači jer hades ovdje se vraća hades znači, na ono što izađe dva prijevna otvora, a to se vraća, znači, na, time se, time se uh, gubi abdest i otklanja se taj hades azgar sa uzimanjem abdesta. Nadam se dovoljno, jasno da ne dugimo toga. I to je značenje ovog hadisa andalu san andalu san